mert akkor vége az ezüstárcának. Rögtön fel is ugrott, s futott kifelé az előszobába. A lányok rajban utána, nem értették, mi az. A nagy előszoba most sötét, s tömött ruhatár volt, de Aranka egy pillanat alatt megtalálta az ura szép pésmabéléses bundáját, tele volt kívülről tapadva tarka szőrökkel a kocsi bundától.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 Nincs benned semmi vér. és addig, míg csak bele nem kukkannak. S csak ott van a levél, Zárt, rózsaszínű kis levél. A samú keszekusza betűivel címezve. Nagyságos jasuh masa uri leánynak, Eperjes. Visítva és sikongatva zsizsegnek fölötte. A megcímzett és leragasztott és felbélyegzett, S még el nem küldött levélke fölött.